Bona tarda i gràcies per ser aquí eh, en aquesta fantàstica roda de premsa que sempre és un goig poder presentar aquesta tretzena edició, ens acompanya avui l'Helena Matador de l'Aulet Gran Junquera eh, i en Xavi Pasqual, evidentment ja ho coneixeu eh, el creador, promotor, eh, director d'aquest gran festival acústic que avui presentem presentem aquesta tretzena edició eh, d'una cita del nivell musical jo crec que després en Xavi Pasqual ens desgranarà detalladament tota la programació d'aquest festival que realment jo crec que aquest potser és dels anys o si no és l'any de, de més potència que tenim en aquest festival, un festival de país un festival que eh, és l'últim si no és l'últim, l'últim festival de l'estiu a Catalunya i per tant, eh, que dona un punt de qualitat eh, a la ciutat, evidentment, a la comarca, però a nivell de tot Catalunya, perquè realment és una referència ja eh, i acústica i figueres es relacionen perfectament. perfectament. Eh, cada vegada hem anat anat creixent, hem tingut alt i baixos. Si l'any passat eh, vam acabar el festival, doncs molt contents de la gran quantitat eh, de gent que havia estat per Figueres aquests dies de, del festival eh, ens va fer començar a treballar de seguida i amb la roda de premsa Posterieu Festival així es van manifestar en aquesta tretzena edició eh, sobretot per qüestió per una part de manteniment del festival i de la costiqueta que tot i que ens van plantejar de, que la costiqueta podia desaparèixer, doncs aquest any gràcies a l'esforç de tots plegats d'empresaris de, de la mateixa empresa que organitza el festival i com l'Ajuntament doncs no, no desapareix, sinó que al contrari es dona més potència en aquesta, aquesta part de l'acostiqueta però també la reorganització, i això ja es va presentar anteriorment, dels espais de la ciutat. Era imprescindible, per exemple, doncs buscar un afegutament que no fos la plaça de l'Ajuntament, per qüestió de seguretat de quantitat de gent, i per tant s'ha trobat aquestes alternatives, que també ja en el dosier de premsa, ja ho teniu, com és, evidentment, mantenir la Rambla, obrir un gran espai de concerts a, a Plaça Catalunya i obrir el, el que és Plaça Museu de Lí amb un fonament limitat que, que serà un detall de qualitat molt interessant a banda evidentment del que ja tenim acostumats a fer al jardí. En tot cas com avui eh, tenim aquests dos focus de presentació per una banda de la programació extensa que ens farà en Xavi Pasqual i després de desvetllar eh, qui és la, quina és l'entitat eh, que serà una del got solidari, patrocinada per la Rolet d'en Junquera, doncs passo la paraula a en Xavi Pascual que ens comenci don's explicar tota aquesta gran programació que realment hem de com a ciutat de que si ha gi fet aquesta, aquesta selecció tan important i donant també entrada, que també ho explicarà, suposo, doncs, en aquests testets de l'Empordà, aquests grups de la comarca, eh, que també tinguin la seva oportunitat de poder estar en aquests grans escenaris de, de Figueres. Xavi, com vulguis. Ja, ja el passo, no pateixis. Bé, doncs moltes gràcies. Bueno, doncs encara us farem a les entitats que esteu aquí per saber el guanyador del vot solidari. M'haureu d'aguantar una mica més el rotllo, però vaja, avui és el que toca. Bé, doncs no, no, no tornarem a explicar el que ja hem fet a les rodes de premsa anteriors, perquè per això vam fer rodes de premsa, però sí que dir doncs, que hi ha hagut una feina de cares endins molt important, com com ha dit el tinent alcalde. Vam començat a treballar durant el mes d'octubre doncs, per arribar avui aquí, Eh, per trobar doncs, tots aquests redissenyaments d'espais, dir perquè d'alguna manera havíem doncs, de poder-nos eh, habituar en aquesta nova situació. Doncs, imagineu d'esperar doncs, 60.000 espectadors a tenir-ne 80.000. Sembla que 20.000 espectadors no sigui res però, però són eh, quatre fontejaus, no? eh, per dir, per dir un, un espai o dos camps de futbol de Vilatenim eh, de Figueres. No? Bé, eh, dir doncs que bueno, d'aquí eh, tornar a agrair doncs, novament a l'Ajuntament de Figueres que hàgim doncs, anat de la maneta per fer tota aquesta travesia, aquestes reunions i, i poder avui estar aquí presentant tota la programació. També donar les gràcies a l'Helena en representació del gran Aulet eh, Junquera doncs, que, que ens està acompanyant en aquesta nova aventura i que després serà qui us desvetllarà el guanyador del got solidari. Agrair també doncs, a alguns de vosaltres esteu aquí, doncs, a aquest grup de 35 eh, empreses, eh, més petites, més mitjanes, més grans, de Figueres i de la comarca, que és pràcticament doncs, el doble d'empreses que l'any passat van col·laborar amb el festival, doncs, bueno, atrets per aquesta crida. Doncs hem pogut doncs, arribar a algun acord amb ells, ja sigui en patrocini, en club de macenatge, o a incrustar un anunci en el llibret del festival. Què més? Eh... Anirem desgranant-ho properament, però dir també d'alguna manera doncs, que hi ha hagut un, grapat, eh, un bon nombre d'entitats que estaran col·laborant a la costiqueta. Uh, entitats doncs, des d'escoles de música, escoles de dansa uh, o també doncs, una col·laboració uh, amb els 175 anys uh, de l'Institut Ramon Muntaer, que avui tenim també aquí el, el seu director i que baix és una femèrida important. O sigui, 175 anys són molts anys i, i que vaja, doncs, que d'alguna manera també vincularem amb el festival i també doncs, veig que aquí doncs, del Club de Mecenatge, a part d'hotels, i, i que d'alguna manera doncs, ja fa dos 3 anys que ens estan acompanyant doncs, el grup Autopòdium, que també tenim aquí en Carles, i que vaja, que us donem les gràcies també des d'aquí. Uh, bé, doncs, la programació d'enguany. De, de, uh, hem, hem intentat mantenir el nivell uh, de programació que hem tingut les darreres edicions, un nivell doncs, per tornar a assolir aquesta xifra de 80.000 espectadors i doncs dir que estem preparats perquè aquests espectadors que vinguin puguin veure els espectacles amb més confort que l'any passat i per això aquest trasllat d'escenari. Sempre intentem doncs, estar al costat de d'efemèrides de que, que es puguin celebrar al país i d'agents culturals i per exemple doncs, aquest any eh, celebrarem el, el primer dia d'acústica, el cinquè aniversari de l'acústic de la Vanguardia eh, amb un concert on s'han unit eh, Sara Pee, eh, Marina Babyface, Lax en Busto, Glauc, Joana Serrat, The Free Fall Band, Lexus, els de la cançó de l'estiu que es diu Pepet i Marieta, Lídia Guevara, Ramon Miravet, Mirabet, vaya, serà un concertàs que aniran col·laborant entre ells i que és per commemorar aquest acústic aquests 5 anys d'acústic. També n'hem doncs, eh, volgut obviar els 20 anys de la revista Mondo Sonoro, és una revista especialitzada, amb música per dir-ho així, indie independent i seran els concerts que farem a les 9 de la nit a la plaça Museu de Lí en format acústic eh, que hi haurà doncs Eric Montefusco que és el líder i cantant d'Estanestil un, un grup doncs, vaja, dels més reconeguts d'aquest gènere i Joana Serrat que la joana pobreta l'any passat tenia que actuar aquí a la plaça de l'Ajuntament i es va quedar fònica i estem recuperant aquesta actuació que per nosaltres millor no? perquè l'any passat era una aposta i aquest any l'aposta ja s'ha fet realitat, no? s'ha tret un disc que ha rebut molt bones crítiques i vaja, qui no la conegui, jo l'animo que aquí vagi aquest concert. Després, doncs l'escenari and de rock que des de la primera edició del festival estem col·laborant conjuntament, podrem acollir la semifinal del Sona Nou, que és un concurs de grups emergents dels més reputats que hi ha a Catalunya, i el concert d'Ocas Graces, que per dijous creiem que... Poder, serà el primer ple que tindrem el primer dia al festival aquest any com podeu veure estem inundats de només a l'acústica ja ho vam explicar ho en una de les rodes de premsa que és el Lefmotiv coses que només passen a l'acústica i com a abreviat amb aquest hackstag no, que es diu, eh, doncs que amb el Twitter és només a l'acústica Llavors doncs animem a tothom eh, que pugueu fer els, els vostres tuits no, de coses que només passen a l'acústica o que us han passat i de fet, no sé si s'aprecia, però com que va vam enjagar aquesta campanya ja fa tres setmanetes, la A de l'acústica, en realitat són missatges de Twitter. O sigui, aquí, per exemple, diu només a l'acústica embarassada... Decidí anar-hi només dissabte i no poder-hi anar per estar parint <ríe> n'hi ha un molt maco diu. només a l'acústic començar la història d'amor de, de la meva vida, ara fa 9 anys i actualment tenir la millor família amb dos nens meravellosos bé, doncs això són coses que li ha passat a, a gent real que ens ha enviat vaja, estem treballant <coughs> estem treballant perquè tots aquests tuits que arribin no? ja ens hi trobem aquesta paret i pot quedar una constància de que amb tots els tuits que arribin durant l'acústica doncs fer una paret amb aquests tuits com, com un jetem de, de París de Montmartre no? I, i vaja que quedi doncs, un testimoni d'aquesta doncs, tretzena edició de les coses que només passen aquí doncs bé, seguint amb aquest només a l'acústica havíem de fer espectacles que només passin a l'acústica llavors en doncs, enguany eh, vam poder convèncer l'Albert Pla a eh, doncs que sembla que, que no faci tant, però fa 25 anys que aquest senyor es dedica de manera professional a la música i celebrarem els 25 anys de l'Albert Pla al festival, uh, amb un grapat d'amics, o sigui serà un concert que hi haurà Joan Miquel Oliver, Quimi Portet, Maria Rodés, uh, Delinqüentes, Tomasito, Quintana, Silvia Pérez, Pau Riva, Pascal Comelade i uns quants artistes que de moment ens ha dit fins a l'agost no els podeu anunciar, llavors a l'agost ja us ho direm. <ríe> però vaja, si veieu una mica els, els que són seguidors de l'Averpla i van veient amb qui s'envolta i quins discos ha fet, doncs segur que els acertaran, però, però vaja, o sigui, falta un, un grapat d'amics que arrodoniran aquest cartell. Uh, Luis Eduardo Aute, que, que ja el vam anunciar i que i que vaja que està avent-hi doncs, una molt bona venda, i després aquest altre espectacle, que és La troba confú, Uh, ens sumem en els actes de commemoració del tricentenari per comemorar uh, el 1714 i Vaja la Troba Confú és el grup de rumba catalana per excel·lència del Vallès uh, ha preparat un espectacle amb diversos glossadors de països catalans també doncs, hi participaran els, uh, vaja, els, els responsables de les nyacres d'Espolla i crec que això que pot ser un, un, un concert molt festiu, eh, amb una dosi de reivindicació, però eh, molt ballable i, i que també doncs, segur complirà eh, aquesta plaça a Catalunya. Després hem dividit per agrupar els grups d'alguna manera els grups més consolidats i que agudeixen de més popularitat, els Manel, que ara sí, que ja els podem anunciar perquè l'última vegada se'ns van escapar i els van posar en el dossier, <ríe> doncs sí, els Manel estaran a l'acústica i seran els responsables doncs, de fer el primer dia de concerts a la plaça Museu d'Alí a les 11.30, les entrades s'han posat avui a la venda i vaja. ja, ja tenien un, un ritme de venda molt, molt important. I, i vages aquest experiment no? que, que provarem, Hi havia una o sigui, demandes de, de, de gent no? doncs que havia vingut a l'acústica des del primer any i que trobaven que estaven perdent la personalitat de festival a Mancant, de festival per poder veure doncs, els concerts amb tranquil·litat per aquesta eh, massivitat doncs, de públic que ve. Eh, llavors doncs, bueno, farem aquesta prova, o si sigui, la plaça Museu de és una de les places més emblemàtiques que tenim a la ciutat de Figueres i per què no doncs, fer uns concerts a les 11.30, amb una restricció d'entrada perquè lògicament si no es tornaria a posar doncs, sobrepassant doncs, la seva capacitat i llavors és on hi haurà el divendres aquest concert de Manel i dissabte aquest concert de 25 anys de, de l'Albert Pla. Doncs bé, seguint amb els concerts doncs, dels artistes que considerem més populars, la Cília Pérez Cruz que havíem anunciat, els Pets, que els Pets sembla doncs, que s’hi han vingut tots els artistes de música catalana ja havien d'haver vingut, doncs no, no havien vingut mai els Pets i vaja, estan en un dels seus millors moments i segur doncs, compliran l'escenari principal que és la Rambla, i Xarango, que Xarango doncs, vaja, sobretot en públic adolescent Uh, és el grup de moda, eh, vaja, inclús eh, esperem doncs, més gent que la que va venir l'any passat amb la pegatina i, i vaja, la nit de divendres doncs pot ser multitudinària. I Gerard Quintana que ha tornat amb aquesta faceta roquera i que a part doncs, de, de cantar les cançons del seu nou disc interpreta també els himnes de Sopa de Cabra que segur que aquestes les, les cantarà tothom. Um, hem dit una secció d'artistes que es fan grans al festival um, i en aquesta secció són d'alguna manera alguns artistes pels quals, tot i que ja estan consolidats, potser no són coneguts per la majoria de públic i apostem des d'aquí per, ja ens si els podem ajudar a fer trampolí. D'una banda, Joan Dausà, uh, que serà doncs, l'artista que inaugurarà l'escenari principal, la Rambla, uh, és un artista que ara mateix... Es, està en boca de tothom, està exhaustint les entrades dels concerts on va i que vaja que pot ser un dels seus grans concerts multitudinaris. Fundació Manero Fundació To Maneros, d'aquells grups que sobretot a comarques Gironines havia estat capdavanter, és un grup de música funk i que torna a estar d'actualitat perquè després de 5- 6 anys treuen un nou disc i les cançons d'aquest disc les podrem escoltar al festival per primera vegada. La Yaia, que va venir, com a guanyadors del Sona Nou va fer un concert a la plaça Ajuntament doncs ara farà un concert en un espai molt més multitudinari amb l'etiqueta diuen que és el grup de l'any o sigui amb aquesta línia de Manel, d'Amics de les Arts, doncs la iaia i després doncs la vet que ha vingut moltes vegades però que presentarà eh, amb la posada de llarg eh, el, seu, el seu nou disc llavors doncs bé aquesta escena emergent com us he dit acollim a eh, la semifinal del Sona Nou Um, fem aquesta secció que es diu Testets de l'Empordà que vam obrir la convocatòria fa un mes i de tota aquesta convocatòria s'han doncs, seleccionat tres artistes uh, que són Manu Lacan, Clave de Sur i Nereida Fau i llavors doncs res per finalitzar dir doncs que en el fi de festa habitual que ja teníem a la plaça Catalunya hem incorporat un nou fi de festa a la plaça Museu d'Alí, també restringit perquè també ens trobàvem amb molta gent doncs que després d'un concert trobava massa massiu el, el fi de festa una música més electrònica o més pensada per, per una franja d'edat més jove doncs hem volgut fer dos DJs que no són de música electrònica el divendres hi haurà el DJ Amable és el resident de Ras Club i el dissabte hi haurà Charlie Brown doncs, que bueno, fa sessions de rumba catalana i és uns precursors perquè ara torni de moda aquest estil. A nivell eh, final ja pressupostari, eh, en Guanyi l'Acústica i Acustiqueta tindrà un pressupost de 406.000 euros, eh, aquest pressupost el 35% prové dels patrocinadors, el 50% prové d'administracions i el 15% és el que preveiem poder tenir amb les vendes d'entrades i capital privat de l'empresa que organitzem el festival. Va, doncs jo fins aquí i passem la paraula a l'Helena i ja està, ja heu aguantat el rotllo, merci. No, no, el rotllo no. bueno, això és molta pressió, eh, haver de... Bueno, uh, comentar, com vam comentar l'anterior roda de premsa que des del Centre Comercial Gran Junquera Aulet Shopping doncs estem molt contents de, de poder establir aquesta relació no només amb l'acústica que és un festival que bueno, com després de, de comentar tota la programació, un festival que any rere any doncs, té uns artistes amb bueno, una programació espectacular en el cartell, i no només això, la relació del centre comercial amb, amb el festival, sinó també amb la ciutat de Figueres i en aquest cas, com que nosaltres el que hem fet és apadrinar el Got Solidari doncs, amb una entitat de, de la població. Llavors, eh, bueno, Respecte a la selecció de, de l'entitat, eh, s'ha fet segons els criteris que tots els que heu participat doncs, han pogut veure a la pàgina web en funció doncs, de, de la proposta que es presentava una mica de, de la, del volum de gent no? que, es, que es podia beneficiar de, de, de l'ajuda aquesta i, i de si s'havien tingut ja eh, ajudes o no. Llavors una mica vam fer la deliberació aquesta conjunta entre, entre Acústica, Ajuntament i el Centre Comercial i tot i que va ser complicat perquè crec que eren unes 8 o 9 entitats no? que s'havien presentat, 9 no? doncs bueno, finalment, no sé si s'han de fer sonar tambors, uh, bueno, la, la selecció la van fer, ens han decantat pel grup Iris perquè bueno, és l'associació de dones emportaneres afectades de càncer de mama perquè bueno, realment era un projecte, una proposta que ens vam passar molt interessant amb uh, moltes activitats, no sé, ja es palpava com aquestes ganes de, de fer coses i la veritat és que ens va, ens va convèncer i, i ja està. I hem desvallat una mica <laughs> això. Enhorabona. I, uh, bueno, uh, merci a totes les entitats per participar, esperem que, evidentment, bueno, i confiem i sabem que aquesta 13a edició serà tot un èxit i bueno, fins aquí la meva intervenció, merci Moltes gràcies, Helena L'EMA, si no recordo malament, era de do de pit i un do de pit i brindant per la vida eh? que és el que sortirà en el got eh? bé, per tant si us sembla ho deixem aquí si teniu la premsa, teniu una pregunta per fer especialment en Xavi suposo <susurra> I, i els altres gràcies per ser aquí i per, i per participar totes les entitats que han participat sabem que, que bé, eh, no, no podem fer ens agradaria que totes les entitats tinguessin una ajuda d'aquest tipus però bé, anirem fent cada any doncs, eh, aquesta selecció eh, i en principi esperem doncs, que cosa sigui de, de profit per vosaltres per, i per tot el grup de, de dones que, que formeu grup iris la premsa no sé si teniu alguna cosa per preguntar que, que som de Pobla saber quin la recepció hi ha del festival a la gran capital. Els que som de poble ho saluden, no? Curiosos no, ara ho hem parlat, no Carles, no? Que tu tenies més informació tu que jo, no? Que deies han sortit a les tres agències de notícies, no? Llavors donc sí, la, la repercussió doncs, va ja quanta ben a les tres agències. els periodistes també que esteu aquí doncs, és important a part de, de la premsa o i sigui que contents eh, d'això, de, de, de, de que el festival eh, té un lloc eh, no només a, a comarques, sinó a tot el país i que això doncs, es demostra en públic provinent de tot Catalunya. crec que l'any passat, Estaven parlant dun 30 i pico per cent de públic de comarques barcelonines o Barcelona Ciutat i vaja l'estratègia de comunicació que hem preparat per a aquesta edició. Doncs, veient els bons resultats de l'any passat, donc seguirà sent la mateixa és a dir, captar doncs, el màxim de públic de comarques gironines i es una línia per captar el màxim de públic de comarques barcelonines que, que, que vaja que, que, que no només és Barcelona, eh, hi a Osona i el Bages i que el, les comunicacions ara estan molt bé o sigui penseu doncs que la gent d'Osona té molta tirada a venir a l'Empordà a l'estiu i que és una canalització que, que l'any passat vam començar a, a treballar, que va tenir molt bon resultat i que seguirem treballant. Si n'hem de posar 80.000 hem, hem de treballar de València no <ríe> sinó no, malament. Gracias.